fortissimo attacco repressivo poi nei confronti di lotte per poter vivere non solo in maniera dignitosa ma in maniera bella questa città da parte di poi migliaia di persone come si è visto anche nelle piazze come è stata quella della parade in cui appunto migliaia di persone si sono riversate in strada per gridare che eh, da questa città dove cercano eh, di buttarci fuori di continuo con case a prezzi inaccessibili con studentati privati di lusso con stanze che arrivano a fino a 800 Euro al mese, come nel caso di BU, eh, che era appunto il motivo della contestazione che era stata fatta, migliaia di persone si sono ritrovate in seda per dire che questa cosa non, eh, non può andare bene, non può continuare così, non possono esserci posti dove è inaccessibile banalmente fare la spesa per il costo della merce che vi si trova dentro, visto gli attacchi continui che vengono fatti a reddito, non ultimo a reddito di cittadinanza come sta accadendo adesso e queste istanze che sono state mosse da eh, centinaia, a mezzo a mezzo migliaia di persone poi nelle piazze che hanno visto molteplici voci eh, dare solidarietà e esprimersi su eh, la questione eh, vengono vengono oggi attaccate con eh, con queste infami misure cautelari qui, come anche a cercare di relegare tutto il discorso eh, come se fosse opera solamente di eh, un gruppetto eh, di persone quando in realtà queste sono eh, istanze di massa sentite eh, da eh, la popolazione giovanile non solo che cerca di eh, vivere in questa città che vuole vivere in questa città e vuole fare in una maniera oltre che dignitosa, bella, nonostante poi anche la politica si riempia continuamente di discorsi su questo e poi vada proprio invece a dire quanto siano giuste le re attività repressive in corso rispetto a chi cerca invece di migliorare realmente le condizioni esistenziali di vita di questa città e non solo. È stato rispolverato un un reato che non si sentiva da tempo, quello di Vili Pendio per la vicenda del manichino. Sì, è qualcosa che veramente ha del e tracapecciante la strumentalizzazione di di questa cosa qui ad un gesto provocatorio, veramente si si grida allo scandalo quando in realtà le cose veramente gravi non sono tanto realmente queste gesti simbolici di eh, di protesta, ma piuttosto appunto le condizioni in cui eh, ci costringono, ci relegano a vivere eh, nelle città e gli attacchi che vengono fatti ai diritti delle delle donne e gli attacchi che vengono fatti al reddito da soggettività contro cui queste provocazioni erano state fatte. Però si sa, insomma, si cerca sempre di rigirare la frittata per per confondere l'opinione pubblica, ma eh, come hanno dimostrato pure i numeri delle delle piazze di quei giorni lì, molte e molte persone sono sono piene di rabbia per quello che sta accadendo e non si può ridurre tutto a eh, semplicemente concentrarsi su eh, un gesto simbolico eh, di di protesta come se fosse tutto il il fulcro quello senza eh, guardando il dito mentre si indica la luna insomma Voi avete già intenzione di reagire con eh, una manifestazione domani pomeriggio? Sì, esattamente, è giusto ripartire fin da subito, non ci facciamo intimidire da questi attacchi qui, per questo domani rilanciamo alle 18:00 eh, in Piazza Verdi, è una piazza per eh, tutte le le solidali per dare una prima risposta di di reazione a questi attacchi qua